Després de diverses setmanes afrontant partits assequibles, el Centre Cultural i Esportiu Tiana té aquest dissabte un repte important, i és que s'enfrontarà l'equip que es troba en primera posició de la classificació, llavaneres, i ho farà en camp contrari. Sis punts són els que els separen, ja que els tianencs són segons i, per tant, la victòria d'aquest partit es contempla com una gran oportunitat per retallar distàncies. El president de l'entitat, Anisset en Torriera, ha reconegut que serà un rival dur, però també ha afirmat que veuen possibilitats reals de guanyar. Bé, bueno, són els primers... Van, van primers, una miqueta destacat tampoc tant, però bueno, ells també tenen un bon equip, nosaltres també, ens hem de jugar. Llavors, el que passa amb totes les coses, que guanya el que la posa dintre i a veure si nosaltres pues, tenim més sort que ells. El partit del primer equip del Centre Cultural i Esportiu Tiana serà dissabte a dos quarts de cinc de la tarda al Camp de Llevaneres. El club bàsquet Tiana jugarà aquest cap de setmana contra el Palamós. A priori, el rival està dins de les possibilitats dels tianencs, però el factor que, en contrari, pot ser un element decisiu. El que esperen, però, és continuar fora de l'última plaça de la classificació, un lloc que han ocupat diverses setmanes. Ho ha valorat l'entrenador de l'equip, David Borrell. La idea és, aviam on acabem abans de Nadal, en situació i per de cançar realment quines són les expectatives de cara a tota la temporada. Tenim la sort que els el resultats del rivals estan acompanyant bastant fixat. Nosaltres portem a eh, dia d'avui, que són 8 rodes, però és que el, el quart que s'ha en porta 5 i això vol dir que guanyes un partit i te'n vas 3 llocs amunt com, com al revés. bé. El partit del primer equip del bascet Tiana serà dissabte a partir de 2.45 de, de la tarda. Ràdio Tiana, Serveis informatius.